Hallo? täällä on, joo täällä on julkuinen tiipruusta päivää, päivää. On kukkavälityksessä hommissa ja mulla olisi teille tulossa täältä pikku kukkia Niin, minkälaisia? Sepä siinä on, että nyt loppu kukaat Että mä en voi lähettää niitä, Nimipäivä onnittelu, mutta mun pitäisi Niin, Lop... onkohan te ottanut väärän numero? En minä jaksa uskoa Tämä on nimittäin ollut no. mulle jo pitkään asiana, mutta se on unohtunut ja unohtunut ja unohtunut ja nyt mä sitä vasta sain asiaksi, että soitan. Mutta niin kuin sanottu, multa loppu kukat. Ja mun pitäisi tämä onnittelu välittää, saisinko mä laulaa sen sijaan, että kukkia tulee. Niin. Kympi eestä laulasin. No niin. Juh. Onko toivomuksia? Ei mulla mitään. Kuunnelkaa sitä tarkkaan. No niin. No niin. <köh>. Sanokaa meidän väärin. Metsään on tullut. Syys, lohtuuton yön häämryys. Vanhongat huokaillessansa suojaavat kukkiamaan. Siinä tuli. Niin. Onneksi oloku. Kiitos. Mutta puolitoista kruunua ja auki. Tämä on nimittäin kahdeksan puolinkronin eestä vasta tuli. Niin. Mä pistän sen puolitoista kruunua. Vielä tulee yhtä toista laulua. Joo. Ruusut haaremin tuli tulipunai. Siinä tuli puolentoista kruun että siitä ei saa riviä loppuun. Jos jätetään mompsit pois, niin tuota mä saatan laulaa värsyn loppuun. Sopiko ne? Joo. Set. Se tuli se sana loppuun. Nyt on, onnittelut tullut. Kiitos. Olkaa hyvä. Sitten mulla olisi toinen lähetys sataseesta, mutta jätetäänkö se huomiseen? Ei. Mikään. Miten tämä on oikein? No eikö se ole ennen onniteltu? Ei. Ja mitä te te... Kova Minkä kova. te on oikein? ottaa kovasti hyljeksitty ihminen kuin ennen onniteltu nimi. Ei, <lacht> Ei, mutta tämä on tämmöinen, en mä tiedä, mikä, minkä tämä on, mistä tämä on oikein. Kaikki. No pääasiassa, että tuli hyvä mieli, eikö niin? Juu, kyllä, kyllä. Mä soitella. Kiitoksia paljon. Kiitos.